Ni ska lyssna på Det borde du veta. Jag är också bara en kvinna. Står i front av en kvinna. Säker att prata om Precious. Jag har excuse me, en damn fine cup of Jag I will ha... Have... det är dags för det borde du veta här på ptr 5 Radio 92,8 i studion som vanligt Petra på quiz tillsammans med domare Johan Ågren. Det heter du hej. Ja, då skulle jag komma in där jag ja, du... Du skulle säga mitt namn. Nej ja jag, jag funderar på att säga det först men sen så bara han får ta det själv. Eh, vi har ju kommit så pass långt att vi är framme vid semifinal den här mm. säsong tre är vi framme i semifinal alltså Johan hur har säsongen varit för dig hittills? Uh, ja, jag känner att det har varit väldigt roligt att skriva frågor den här säsongen. Mycket kompetenta människor som uh, har svar på mycket som jag inte trodde de skulle ha svar på. Jag vill säga många kompetenta människor som har skrivit frågorna. Naja. Alltså du och jag. <laughs> ja, Nej. Det med. Uh, men semifinal alltså, vi har bara fyra tävlande kvar i tävlingen den här säsongen. Och de två av dem har vi med oss i studion just nu. Det är semifinal 1, vi har Emil Johansson tjena, tjena. och Felicia Danielsson Danielson. Hur är läget mer? Det är bra. Jag är trött, men så kan det vara. Emil, är det här till din fördel? Det Absolut. är det, jag Absolut. vet att det är det. Ja, det. blir väldigt spännande att se. Johan, vad är det vi har framför oss idag? Vi börjar som vanligt med momentet Vem där? Där vi har klippt ihop lite grejer och så ska det ges allt en känd person. Sen så har vi nyhetsfrågorna för att kolla hur mycket de hänger med i nyheterna. och Sen så har vi våra två kategorier, vilket i dagens program kommer vara historia och radio historia och radio. Det kan vara så att förlisar en liten fördel på förhand. Men vi får se hur det går. Vi drar igång tävlingen alldeles strax. Iman och lilla namo med We Are här i Det borde du veta på Pita FM heter vi. Jag glömmer bort vad min egen kanal heter. Pita FM studentradion 92.8 min, min egen kanal. Ja, men jag sänder ju här, då blir min kanal. Vi är ju framme i semifinal här i säsong tre och vi har Felicia Danielsson mot Emil Johansson i den första av två semifinaler. Och nu har det blivit dags för oss att dra igång semifinalen och vi kommer börja med avsnittet som heter, vadå Johan? Vem där kallas det och det är det första momentet här och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera julklipp som en viss logik gestalt av en känd person. Den tävlen som kan det rätta svaret först säger sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp istället för att säga svaret rakt ut så att de där hemma också kan hänga med och gissa. Mm. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng, svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng och svarar man efter 40 sekunder får man en poäng. Mm. Och nu är vi framme i semifinal och kanske blir svårare, det vet vi inte. Vi kör igång och jag frågar vem där? Canyon College. Wow. What a concept. den tredje, den gåtfulla, eleganten och maktmannen. Vad fan? Är det La Salandes lynar? Hon är efter det. Mina damer och herrar, jag pratar nu i dubbla mikrofoner för jag står på scenen mitt okay. under eh, väldigt dag nummer två. Jag skulle ju att man skulle bli statsminister, det trodde jag inte i början, inte. Var ska vi någonstans? Lyssna noga på mamma nu. Vårat språk? Inga svårdomar. Lysia. Mycket enkelt och flärdfullt. De kommer här i rask promenad. De ska ner här, tunnelbananedgången där, som ligger här i hörnan. Rör sig snabbt framåt. När det gäller vakthållningen om ett demokratiskt styrelseskick så företräder det svenska folkets överväldigande majoritet. Svenska folkets överväldigande majoritet företräder den här personen. Felicia, du ropade ditt namn först. Nej, Olof Palme, säger. jag. Mm. Och Emil, vad gissar du? Olof Palme. Båda är alldeles korrekt. Det är det faktiskt och Felicia, han ju precis, det var en sekund ifrån två, eh, tvåpoängstrecket så du får två poäng. Åh oh, gud vad Du klarade precis på rätt sida och Emil får alltså en poäng för han hade ju faktiskt rätt svar han också. Eh, vi hörde en hel del, vi hörde ett klipp från Vällingbydagarna. dagarna. Palmen bodde ju en stund i Vällingby, vi hörde Roses med Outcast Rose är ju Rosen alltså är ju Socialdemokraternas blomma. Sen hörde vi Tage Lander en kort i förklara att han trodde, aldrig trodde att han skulle bli statsminister. Vi, Vad är det här rapparna? Statsminister? Ja, det är ju äh, Heter de Promo? Nej. de heter, Loop Loop Troop. Loop Troop? Loop Troop. Promo är en del av Loop Troop. Som sjunger om... Krister det klister. Ja, ja, precis. Låten heter Jag sköt Palme. <laughs> så ja, just att, det. Just det. Där var det I början var det en informationsfilm från Kenyon College där Palme gick ett tag i USA. Jag försökte hitta någonting från Sigtuna humanistiska läroverk. Det var inte svårt. Det var bara en massa marknadsföringsvideos med tonåringar som pratade... Gick politiska. kungen där? Kanske han gjorde det, jag bryr mig inte. <laughs> Gick inte han på Lundsberg? Nej, kanske bara Carl Philip. I alla fall. Det var vem där. Vi har två ett till, till Felicia efter den. Och nu har det blivit dags att gå in på nyhetsquissen. Och Johan, vad är det, det den innebär? Det innebär att det är dags för oss att kontrollera om våra tävlande hängde med i nyheterna från veckan som gått. Under en minut kommer Petro att läsa upp nyheterna och det tävlande ska avgöra om det säger är sant eller falskt. Och det är alltså en i taget och vi börjar med Emil. Är du redo? Ja. Då kör vi direkt. En av stjärnorna från Glee, Chris Colfer, åkte i veckan fast för innehav av kokain. Samt. Det är falskt. Nästa säsong av True Detective kommer att ha Christopher Waltz och Christopher Walken som sina huvudkaraktärer. Fast, Det är falskt. Kvinnor som studerar IT på universitetet ska få studieskulderna avskrivna. Det är ett av förslagen som Digitaliseringskommissionen överlämnade till regeringen i tisdags. Falskt. Det är sant. När strömmen försvann under två timmar på söndagskvällen stormade okända gärningsmän in i centrumgallerierna i Tensta och Ringby. Sant. Det är sant. Prince William berättade i veckan att han, han och hans fru Kate turas om att be deras näring att byta blöjor på deras tvillingar. Sant. Det är falskt. En fotbollsspelare i Spanien har blivit banlyst för att, för att från sant. att spela. Det är sant. Singaporebaserade onlinebutiken Supergirl använde Rape Reapers Now för att förmedla hur billiga deras priser var. Sant. Det är sant. En kvinna i New York gav en restaurang en bra recension på hjälp och en konkurrerande restaurang stämde henne för, för, för bra sant. marknadsföring. Det är falskt. Där var tiden slut. Bra jobbat Emil får vi säga och vi hoppar raskt över till Felicia. Ja. Är du redo? Ja. ja då, kör vi, då kör vi kör vi direkt. Eh, Wi-Fi-signalen kan störa kopplingen till Gud hävdar medlemmarna i Mennoniterna en anabaptisk kristen Det är falskt. En Youtube-kändis försökte bygga världens största Rubik's kub som skulle vara 22 gånger 22 rutor. Det hela slutet i katastroft efter att hela trappen gått sönder vid första vridningen. Falsk, det är sant. FIFA 16 har i senaste uppdateringen valt att göra alla skadade spelares bilder pixliga för att tydligt påvisa att de är skadade. Falsk, det är falskt. Musiktidningen Gaffa har listat årets album och på första plats kom artisten Sufjan Stevens med albumet Run Rabbit Run. Falskt, det är falskt. En kanadensisk man blev ertappad med att försöka smuggla 51 levande sköldpaddor över gränsen till USA. Sant, det är sant. En Michelinstjärna eh, utdelades till en restaurang i Tokyo som bara, som bara serverar nudlar i olika kombinationer. Eh, sant, det är sant. I en ny tappning av filmen The Martian kommer George Lucas att lägga till CGI-vatten på mars. Eh, sant, det är falskt. Den irakiska generalen Qasem Soleimani har fått förneka rykten som sprids på sociala medier om att han har dött. Eh, falskt. Det är sant. Det är faktiskt sant. Han eh, behövde dementera sin egen bortgång. Kul då att han fick kämpa för sitt liv. Eh, <laughs> <laughs> det kanske inte är så kul att kämpa för sitt liv. Vi om ursäkt för den. Johan, eh, hur är ställningen nu? Eh, Emil har fem och Felicia har sju. Mm, det är ruskigt spännande här i Det borde du veta på Pita FM studentradion 92,8. Mm. Så som i himlen heter låten, artisten heter Danny Saucedo. Du lyssnar på det borde du veta här i Pita FM Studentradio 92,8. Vi är mitt inne i kvartsfinal nummer ett. Semifinal. Det är vi faktiskt. Det här är inte den bästa genomförda, det borde du veta, inspelning, uppspelning, live-show. show jag alltså. någonsin har gjort. I alla fall, vi har ju kommit halvvägs. Johan, du återberättar åter för oss hur, hur ställningen är. Ja, tar vi vid ordet här, Peter. Ja, tack. De två lottade kategorierna... Jag för... frågade dig vad ställningen var, varsågod. <laughs> Fortsätter bra. Ja. Ställningen är fem till Emil och Felicia har sju. Det mm, spännande. Nu kan du få berätta vad det är för kategorier. Vad som händer härnäst, ja. Det mm. två lottade kategorierna är historia och radio. Under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret och ja, sen säga svaret. Det så har är... man fel så går ju frågan över. Så är det verkligen. Eh, vi kommer börja med historia. och eh, det, Jag ställer frågan innan ljudklippet den här gången. Eh, vi börjar alltid med ljudklipp. Och jag frågar, vem är det här? Det, från 11-1300-talet mm. så fullbordades det här. Och från den tiden så var finländarna precis lika svenskar som svenskarna. Felicia. De var med i alla riksdagen. Det var... ja, stämmer. Det är helt korrekt. Vi fortsätter. Vilken svensk statschef var den senaste innan Olof Palme att mördas? Oj. Ingen kan svara ett. Vett svar är den III. Till vems minne äter vi svenska varje år en bakelse den 6 november? Felicia. Felicia? Gustav Adolf? Nej. <laughs> är det ditt svar? Ja. Uh, jag tycker vi är rätt för det. Gustav den andra Adolfs. Vad heter rymdskeppet som var tänkt att landa på månen men på grund av en olycka så fick det rymdskeppet Emil. istället? Ja. Apollo 11. Det är fel. Frisia. Uh, Apollo 3. <laughs> det är fel. Apollo 13 är rätt svar. <laughs> Vem var den sista kejsaren över Romarriket? Frisia. Frisia. Caesar Ju Julius Caesar. Det, det är fel. Emil. Mm. Nej, jag kommer inte ihåg. Vett svar är Romulus Agusoulos. Oh, Nationalromantiken var stor under slutet av 1800-talet. Då byggdes ett stort utomhusmuseum i Stockholm. Vad heter det? Emil. Emil. Skansen. Efter den, det rätt. Här, Fan! Det här är nog säsongens eh, svåraste fråga. Efter den ryska revolutionen förklarade sig Georgien som en självständig stat. Under en kort period 1918 var landet en del av den transkaukasiska republiken tillsammans med två grannländer. Vilka? Emil. Emil. Azerbaijan och... Eh, det är rätt. Boom. 1941 attackerades Pearl Harbor av Japan på grund av en handelsblockad som USA upprättat mot Japan. Varför upprättades handelsblockaden? Ingen kan svaret för att Japan attackerade Kina. 1923 utropades Turkiet som en fri stat. Vad hette den första presidenten? Ett svar är Ataturk. I nuvarande Ukraina ligger staden Svensk byn. Staden grundades 1721 efter att Ryssland deporterat svenskar hit efter att ha vunnit en ö från Sverige. Vad heter ön utanför Estlands kust? Och ingen kan svara. Ett svar är dagö. Det är dagö. Det borde man nästan kunna. Jag hade jättekul när jag skrev de här frågorna. Det kanske ni märkte. Nu ska vi gå över till radiokategorin och vi börjar med att lyssna på detta. Ja, vi har ju signaturen till Sport Extra i P4. Men vad heter låten? Oj, har den ett namn? Den har ett namn. Ingen kan svaret. Svar är Mucho Gusto. Vem var programledare för topplisteprogrammet Tracks? Emil. Emil? Klabba, fjärsdagen. Det är fel. Felicia? Ja, det här vet jag egentligen, men jag kommer inte ihåg det. Rätt svar är Kai Kindvall. Ja. Vad kallas radio som når till flera mottagare samtidigt? Rätt svar är rundradio. Vad är DAB-radio? Felicia. Felicia. Det är en digital radio. Det stämmer. Förra året gick ett av våra grannländer över helt till DAB-radio. Vilket? Emil. Finland. Det är fel. Felicia. En Norge. Det är rätt. När började radiotjänst sända reguljära sändningar i Sverige? Emil. Emil. 42. Det är fel. Felicia. Eh, 39. Det är fel, 25. Mm -hmm. Varifrån sändes den första radiosändningen i Sverige? Felicia. Felicia. Boden. Det är Boden. Varför heter Ekot just Ekot? Emil, <laughs> Emil. För att det kommer flera gånger om Det är fel. Nej. Ah. Um, för att, nej, nej det har jag ingen aning. För att det är upprepade TTs nyheter. Aha, just det. 2014 blev en av Sveriges radios utrikeskorrespondenter mördad när han var på uppdrag som journalist. Vad heter han? Jag vet, svar är Nils Horner eller Horner. Vilken radiokanal når näst flest lyssnare efter Sveriges Radio P4? Emil, Emil, Petre. Det är fel. P4. Rätt svar är Mix Megapol. Jaha. På internationellt vatten utanför Stockholms skärgård sänder den här kanalen vad som senare kommer att kallas för piratradio. Vad hette kanalen? Rätt svar är Radio Nord. Då undrar jag vad betyder FM. Emil, Emil. Uh, frekvensmodulator. Nej, jag vet. Och vad betyder AM? Emil, amplitudmodulation Det stämmer. Radioskugga är ett område som inte kan nås av radiovågor. Eh, vad är motsatsen? Till radioskugga alltså. Emil, Emil? radioljus. Det är fel. <laughs> Bra har du gissningen då. Lyser jag Nej, det har jag inte. Rätt svar är, Johan... Det, sikt. det är det. Logiskt nog är det, det Och det där var alla frågor vi hade i kvällen. Det borde du veta... Alldeles strax kommer ni få veta vem som har gått till final av Felicia och Emil. Lilla London heter låten och artistgruppen heter Hesam. Artistgruppen. artistgruppen. Det känns som Johan skatter ofting bara öppnar munnen. Nej, jag hostade. Ja, okej. Okay. det är bra. Låten vi ha det i alla fall veckans singel här på PTFM Student Radio 2,8. Nu fick jag säga det igen trots att ni såg att man inte säger det. <laughs> I alla fall här är i Det borde du veta. Vi har gått igenom alla frågor i semifinal nummer ett i den här tredje säsongen av programmet och det har varit riktigt jämnt idag, precis som vanligt eh, höll jag på att säga, men i semifinals ska det vara jämnt för det är våra fyra bästa spelare som är med Emil, kände du att du borde veta något idag? Ja Berätta, som vanligt, ja, ingenting jag kommer på sig på raka, men det är alltid, alltid något. man borde veta mer mm. Felicia, kände du att Emil, han för dig på någon Ja, alltså jag tycker att det är mycket så här radiogrejer som jag borde ha, typ Kajsindvall Jag vet det, varför sa jag inte det? Ja, typ sådär. Mm. Kai Kinvall var ju en av Vem där under förra säsongen. Jag tror det till och med var i finalen i säsong två mm. så det var Kai Kinvall vi sökte. Mm. Det stämmer. Ingen av de tävlande tog den då kan jag säga. Jag kunde. Ja, du kunde men du var med i gruppen där vi har våra dokument så det stod också. Detaljer. Ja. Det har ju blivit dags för oss att avslöja vem det är som har vunnit idag och Johan du kan ju börja med att berätta etappvis. Hur har det gått under, under kvällen? Uh, Felicia leder med 2-1 efter vem det Sen så blir det eh, 5-4 efter nyhetsfrågorna. Eller det är 5-4 vilket blir att det blir 7-5. Sen så är det 2-2 i historia och sen så är det 3-2 i eh, radio. Heter det. Och eh, slutställningen är... 10 till Emil och 11 till Felicia. Alltså ja! Det är alltså en poäng som skiljer i den här och Felicia avancerar fram till final. Som i... den enda kvinnan. Ja. Det, du... det måste vi alltid prata om. Ja, fram till kvart, i kvartsfinalen var den enda kvinnan som var med i, eh, så här så långt och fortfarande så här långt. Och nu är Håller kvinnan i final. Hela vägen, hela vägen fram till final. finalen. Finalen avgörs den 13 december. Och om en vecka är vi tillbaka den 10 december för då är det dags för semifinal nummer två. Hej då!